За відділу критики тоді була дуже важлива посада. Література в СССР була справою державною. Держава контролювала кожне написане письменником слово, виступала замовником того, про що треба написати. Ілюструю це таким маленьким прикладом. Прозаїкові ЕЛ запропонували створити ще одну молоду гвардію в степах України. Була якась незрозуміла історія в селі Красногірці Голованівського району Кіровоградської області. Там хтось, партизан чи фашист, розстріляв у лісі голову колгоспу. Німці відновили після окупації України колгоспи як зручну форму керівництва селянами, які повинні працювати і постачати сільгосппродукцію для фатерлянду. Одне слово – та сумна подія так і лишилася темною історією. Ел узявся за виконання замовлення. Друга молода гвардія в степах України буде. Ми можемо сто разів пересотворювати минуле. Надавати йому тих змісту, форми і пафосу, котрі потрібні сучасному. Не випадково ж кажуть, що історії немає, а є історики. Я добре розумію групу бунтарів, котрі на з'їзді письменників оголосили про вихід зі спілки і згодом зорганізували асоціацію Українських письменників, до котрої увійшли Ігор Римарук, Юрій Покальчук, Володимир Моренець, Костянтин Москалець, Микола Рябчук, Борис Нечерда та чимало інших авторів молодшого покоління. Навіть представник старшого покоління Борис Нечерда рішуче порвав зі спілкою, поєднавши решту свого життя з Ауп, молоді вірили, що вони створять структуру, в якій не буде родових плям спілки письменників. А родові плями – це не тільки прокомуністична орієнтація, служницька роль у влади, це й маса догматичних правил повзучого реалізму, котрий вважався єдино правильним і художньо-перспективним на всі часи методом відображення дійсності. Молоді не тільки збунтувалися проти бюрократичної системи спілки, проти всевладдя злодійкуватих літературних чиновників, проти майже відвертої корупції в ліцередовищі, проти засилля графоманів, один із найбільших здобутків і за роки радянської влади, а ще більше за роки незалежності, коли раптом почали приймати всіх, хто за Україну. Бунтівники стали новим поколінням естетичних дисидентів. Вони літературний побут вирішили змінити писати зовсім по-іншому, аніж їхні літературні батьки, від яких вони рішуче відрікалися. Не знають відомої англійської сентенції. Наші внуки –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 Запопав єврейську красуню, в яку, очевидно, закохався. Він спорудив спеціальний бункер, у якому її переховував. Але його таємницю було розкрито. Рай Геббіт комісара відправили на Східний фронт, а вагітну єврейку розстріляли, а потім облили бензином і спалили. у цій історії не подобалася ще жертва єврейка. Можливо, він був антисемітом. Він вирішив, у майбутньому творі вона буде полькою і радянською розвідницею, яка, мабуть, випитувала в німецького офіцера саме під час інтимних стосунків важливі таємниці Третього Рейху. Недовго думаючи, обізвав свою героїню рідкісним польським іменем – Ванда, а прізвище їй дав Поплавська. І тут після друку твору все почалось. Як виявилось, у нього в районі, він був секретарем райкому комсомолу, була чи не єдина польська родина Поплавських, а в ній була донька Ванда. Тепер же в творі Ванда Поплавська перетворилася в німецьку вівчарку, яка співжила з німецьким офіцером. А брат Поплавської – полковник радянської армії і якийсь високий чин війська польського. Уявімо, якого масштабу вони підняли скандал. Владці опинилися в незручній ситуації. З одного боку, ідеологічна машина виплатила ще один продукт підпільну організацію, спартак, самодель молодої гвардії. З іншого боку, цей недоречний скандал, що компрометує і саму підпільну організацію, і книжку про неї. Очевидно, в ЦК не одна голова полетіла з пліч за недоробленість так масштабно закроєного проекту, який мав нести високий виховний потенціал для молоді. На це владці коштів не шкодували. Радянська людина – це був інформаційний продукт. Саме інформаційна інтоксикація перемагала все – і домашнє виховання, і спроби самостійного мислення, і думки проти течії – почути від поодиноких і накомислячих людей. Але повертаюся до історії твору, на котрій зробили таку високу ставку. Автор здавав собі справу і не приховував цього ні від кого, що пише своєрідний фантастичний, але тонко стилізований під повзучий реалізм твір. А ще пишався тим, що це соціальне замовлення аж із самісіньких верхів випало саме йому. Він уміло розташував своїх персонажів, як фігури на шаховій дошці. Він був професіонал своєї справи. З розстріляних у лісі колгоспників він зробив радянських підпільників, яких знищили фашисти, переоягнені у партизанів. Цей маскарад був потрібний їм для того, щоб викликати у місцевого населення ненависть до партизанів. Словом, Усе це сюжетно поєдналось, обросло всякими подробицями і в результаті з'явилася повість, за яку автора нагородили значком «Почесний чекіст». Газета «Комсомольська правда» на весь Союз захоплено повідала про героїчне підпілля на Кіровоградщині, про яке розповів у своїй прекрасній книжці український письменник. Одне слово «ніхто не забутий, ніщо не забуто». Якого дня мене викликають у партком. Є відповідальне завдання. Треба поїхати з Ел у Красногорівку, Голованівського району на Кировоградщині, провести там читацьку конференцію. Бо звідти в ЦК йдуть листи, що письменник поперекручував події і повигадував те, чого не було. Треба розрядити тамтешню обстановку. Ми з Ел вилітаємо з Жулян на Кировоград. Там нас зустрічає друг комсомольської юності Ел. Здається його прізвище Шатальний чи Шаталов. Він був не просто одним із профспілкових лідерів області, а в час війни входив до радянської диверсійної групи, яка буцімто врятувала Краків, що його мали висадити в повітря німецькі окупанти. Про це знято кінофільм «Майор Віхр». Я не встиг розпитати чолов'ягу, що в фільмі правда, а що так званий художній домисел. Нас із Ел поселили в люксі готелю, здається, до Бруджа. Приятель письменника подбав, щоб на столі було все, що можна знайти в Кіровограді. Ми чаркувались і втішалися делікатесами. Коли людина нап'ється і наїсться, її тягне на розмови головним чином політичні. Ел почав глузувати з Брежнєва. Казав, що він у маршальському мундирі, як корова під сідлом. Його товариш у сарказмі на адресу політбірошних ячів не відставав. Я розповідав політичні анекдоти, які дуже сподобалися моїм співтрапезникам. Раптом відчинилися двері, у номер зайшла покоївка. Вона перепросила за своє вторгнення, але сказала, що її привела сюди серйозна причина. Вона назвала ім'я і по батькові чоловіка, який суворо наказав нам негайно ж перейти до іншого номера. Я не міг нічого зрозуміти, але з того, як миттєво протверезіли і заметушилися мої колеги, зрозумів, що це щось дуже важливе. Аж наступного дня Л зрозумів, що то була команда від начальника обласного КДБ. Номер, який нас поселили, прослуховувався. Йому швидко доповіли, що населенці номера варнякають щось дуже крамольне. Але світ стоїть на неформальних зв'язках. Ел у юності працював разом із майбутнім начальником Кировоградського КДБ.